Beti Esaten dirate Beti Asken naizela Eta zerekin behar duzik Libertate horrekin Mila Gazortzi eur Engutegi Madarik katua, da them bisitza bañarorai itsultzaite zer Eta Patriz Dumora Watsonen zatiak entzuten genituen uh, ala, minuta labur batez. Uh, gurekin baitugu, Patriz Dumora Watson eituko zaitugu. Egunon zuri? Egunon. Hala, beh, hor aritzeko, hor zure gitarrarekin, eta entzuleak deitzen al galdeiten alko dute nahi duten kantua, eta pario ba, ba, bada pixka bat, entzartuko zira, horien uh, galdeeri uh, beh, erantzun uh, emaitera? Esperut, uh, jendea decepzionatuta ez dela izango. Ez dut uste. <laughs> Galdegin kantua herikoia jok kantu bat eta Watsonnek emanen ditu eta etanarxiane eh, lemisiko deien igurikatzeko pixka bat zuri uh, bibidia hoai artete laburbilzeko,hala ezzira hoai hasia uh, naiz eta gazte izan Watson. <laughs> Eta len len gauza landestean hasorcetas. Landes, landesetan landestetan naiz nahe sortu naiz aki zen eta nire bizi hasiera uh, bizi dut uh, nire gurasoekin, familiaekin, puionen, xalos hego uh, aldean. Hala, e, e, e, ipar euskalerritik ezainugun ala ere. Beraz ez da, eta 50 kilometro gutxiora bera. Eta gero hala izantzira eskolan lagunekin liceoan eta hor musikari lotzeko enbidea 1018 sortu zitza zun uh, liseu demoran? Oh, askoz gileanago. Asko be, betiz maite izan nuen uh, musika eta kantua. Kantua pentsatzen nuen, uh, beno, ez lo, lotxa, lotxatian entzen. Baina uh, familiako baskari afari guztietan kantatu behar nuen. Eta eskolan baita, baita izan uh, bueno, nire nire uh, adineko guztik bezala komunion. Uh, komunion no, ez da, ez egize izin aduten eh, ezkeraz. Komunienak. Komunienak Com inditu, biak eta uh, bakartia bezala kantatu behar nuen Elisa Erdian eta buf. Hala, <laughs> <laughs> denetarik pasatu zira, Euskara ikasiduzu, jipian ez zinen eskorazari. zari? Ez zari ginen Frantzisez eta Gaskoinez. Zakantuz, ere uh, Frantzisez eta... Ah, baino eski. Hala, eta gero, gero lotuz zira benunbait euskal munduari noiz susen? Lauro geien, la, Lauro geien. eta Pierre Pierro eta Watson lehenbiziko taldea. Ah, Bezun bai, izan... ez da huaikoa, eh, zure izangoitea. Ez, ez, ez, azpaldi. Hortaz, uh, uh, tarbesen uh, ikasketak uh, egiten dituen, uh, BTS batean, eta osatu gendun uh, talde bat uh, Pierre Pierro Watson, eta uh, jotzen genuen uh, baita uh, City Universitea Kampusean, baita, uh, eta Lauro hitam uh, zeba, Uh, iruruge itamobostean franko hilzen eta osatu zuten uh, antolatu zuten kontzertu izugarri bat uh, tarbesen eta uh, pierre pirouta watsonekin uh, hasi genuen kandatzen kontzertua bazen baita pakoibainez imanol Isabel Parra, eta, eta Imanolek erakatsi dit mikrobatean kantatzea. Imanolek? Imanolek bai, ze garaian gara ezin ezin genuen P eta T mikroba barruan egin, e, antipop hoi, ez zelako, ez zelako. Hortaz, berak erakatsi dit nola burua piskat betap. <laughs> mikrotik kanpo egiteko Horzi da, kantatzeko zuzenean eta be saioaren bultzatzeko zuk duzu lehenbiziko kantua hautatuko edo kantu eskaintza bat egineen, Watson Bai, bai uh, uh, eskainiko diot uh, agerra familiari dagerra familiari eta bate familiari uh, eta bat uh, bat ezere nekaneri kantu bat hori, kantu hori martsa baten lehen notak Eta musu handi bat guztioi eta pesta uh, honak uh, pasa ongi, uh, ongi pasa ezaten. Eguzkiak urtzen dugoian gailureta kohelura. Huarkara iausten ibarrera gaitza denoldarra. Gure baitan datza eguzkia, Iuna eta izotza, Urratu dezaken argia, Urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, Besoak eta eskuak, Gorririk, Hikus dezagun egia Argiz beterik burua Bate gozerik dira Bueno, ez gara guaxetuko Bat inen deno Ez gara libre izango bakoit sakurraturik berea denon artean geurea eten gabe gabilza zabaltzen gizatasunari bidea inonez inormen pekorikan norbere buruan giabe Erriguziok batekin ikan Ez gabiltzker horik gabe Batek dira ueno Ez garagu asetuko Bat inen loturik deino Ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen dugoian gailurretako helurra. Uarkada iausten ibarrera geldigaitzaden oldarra. Eta edoate familiari eskeinia beresiki nekaneri, eh? Egan duzu, zuk auta tia. lehen kantu eskaintza eta entzuren dugu lehen entzulea. Egunon zuri? Bai, egunon. Nudik deitzen duzu? Azparnetik. Azparnetik, beraz, zure, S zuk nahi duzul kantu bat entzun edo eskeini? Beraz, e, bai? Eskeini, uai, eta egu behi ehudien prestatzen nahi diren prisuna busier, eh, lanian nahi diren er. Ego behi onak uh, eta pasaditzen ben uh, gomitek, eta nahinuke ebe, uh, eskaini topa dagigun. John Sarazuaren uh, kantua. Bai, baietzer reiten daud buruarekin topadagigun. dagigun. <gülpura> be... <gülpura> Biziki ongi egiten du, gaide dator duan. Hala, behortako eskertuko zeitu gu deiturik, Ala, lehenbizikoa <gülpura> zira deitzeko, eta gian hainitzek segituko dute zure ilo, ildotik mil eta istantean, <gülpura> <gülpura> pres balimada, presida? Bai, oi. Pres da, <gülpura> <gülpura> <gülpura> <Prez> da, <gülpura> da. Be, bere alentzuren dugu, <gülpura> topa <dagigun>. <gülpura> <gülpura> Aigo. Mire ske. Eri jo zarba egorriko. Bakio na ezgetariko. Toparagigun eta bakean bisigaitesen betiko. Topalagigun eta bakean Bizi gaitezen bediko Gumeak arreta zorni Gazte hitzak eskaini Gazte txoaago eta aurrago Izan gaitezen geroni Gazte txoaago eta aurrago izan gaitezen gero ni. Herri osarpa egorriko, bakio naiz getariko, topalagigun eta bakean bizi gaitezen betiko. Do paragi eta bakean Bize betiko Ezuuka ham mon hitzik Entzuna gure hei pozik ez da izandakoa luzaroan dena baizik, Zaharra ez da izandakoa dakoa Luzaroan dena baizik Eri osarba egorriko Bakio naiz getariko Topalagigun eta bakean Bizigaitezen betiko Topalagigun eta bakean Bizi gaitezen betiko Jeraikia da lehorra Harremana eman korra Errespetuan dago gordeta Emakumen altxorra Errespetuan dago gordeta, emakumen altxorra. Eri osarba egorriko, bakio naiz getariko, toparagigun eta bakean bezigaitezen betiko. Topa lagigun eta bakean Bizi gaite zenbetiko Ederki watzen topa dagigun Hala, Ederki emana eta enustez Suntxasen dut gure saioa Lantzatia dela eskertuko dugu Azparneko entzulea Berbada horren gibiretik Hainitzek ideia dute deitzeko Eta ondokoari agurra Egunon zuri? Bai, egunon Nondikarizida? Asparnetik. Asparnetik ere. Bai. Beraz, zer uh, nahidako zu galdegin watsuni? Eta um, Gonzalo Mendibilen uh, kantu bat ez bidik galdu eskerak. Ez bidik. Bai, bai. Tapista hon da zu ere watsoni, bere ba, familiarekin ta. En Ederki, ez bedi galdu euskara, eh? Bentsal bile. Bentsunen dugu bireala. Ez da, bai? bire esker diturik? Bait, esker. Pesta honetan egu behion zuri. Bait, zuheri ere, adio. adio. Gure euskera Eder maitia Galtzen gaur dugu Ikusten Euskaldun honak Haritzeko da nola ez dira loxatzen. Larra mendirik, hastaloarik, ez da gehiago aipatzen. Ez da utsegin, handiagorik, ondo baden kupentsatzen. Kaldu direade, oitura onak, kaldua de gu euskera. Olaba gaude, eun urte barru, kaldu da gure izena. Erroa izkibel zira bezala, era kusterika ez da. Gure euskera, haigaltzen bada, U eskaldunak ez gera. Nola isildu eta barkatu etorrizunen kondaira. Harazoiakin esango digu nun dira zuen ohiturak. Damu dute bai gaur eskaldunak, lotsa biskat madutenak Aspaliesan duten bezala gizoniki jakin zuena Danaparisen eta Londresen jakin zu azkoba dira Eskerazko liburu zarren ondoreni vil sendida or da luciano prinsernaia oran gure tarde guna esquera sale dica en mi na Harren espada galdu euskera nirean anai amaitea Galtzen badegu galdu agera Guetagur esemeak Beti euskeraz hitz egin bada Oso zaharta gazteak Esan ez dedin denok erala Eskalik, eskalun bihotz gabea oh, oh, oh, oh. Bedigal gure Euskara gontzal mendibilen kantua Watson zuzenean dugula, eta badugu entzule bat gaztean naski egunon? Ez da usartzen behar bat da, beidane. Ja, oitxoiten ari zela, ba, hau genuen ator-ator kantua nahizuela entzun, eta ah, kantu hau, ez du, ba, zela, Euskal preso guzti entzat, eta gurure preseski hau zen, beraz azparnetik, kantu hau nahizuela ator -atorrena. Noski Lorentzaren eta Euskal Presogus guztientzat ere uh, atorator ator mutile txera Ator ator mutile txera Gaztainasi melakia Gabon gaba Ospatzutzeko Aita emetamaren ondoan Ikusiko Aita barrezka ama ere pozatxe ginek Dalalalalala -da -da dambolinori Gaztainak e, herri artean Gaztainak herri artean gastaina, herri artea. Txipi txapapun Gabon gabai ondo igaro daigun Gaztainak herri artean Gaztainak herri artean Txipi txapapun Ka bongaba ongi garo Azparneko xaroiaren parte zen. Kantu hau, beraz, right. e, Euskal Preso eta Eus, Euskal Preso batez ere, Lorentxa eta Agurtzane rendako. Pierre, Pierre, Gota, Watsonekin, tarbesen, eranen dugu, eta gero, lehenbiziko talea, hartzeko, danzaldiz, danzaldiz, danzaldiz, dokonsertuz, konzertu, Juan, Juan Pakito, izan zen. Ba, danzaldiak, bai, izan zen irenen abeziko, landatan, ehen duen, bai, beste orkestra, orkestra batean, egin duen, hafe, ezateko, egia ezateko bi. Ta gero, hemen eskal herrian, bai, eta Eta oso as, asko asko maiten nuen hemen eskalerrian uh, uh, dantzalia bokatuta gero jendea sizela kantatzen uh, barran. Eta bi hotxez eta izkuntz uh, arroro hortan. hortan. Eta ni, ni hotzikarre uh, matentzian hmm. eta, eta maiten nuen asko asko asko. Hala, eta gero lutuzinen beraz eskual kantuari. Aika, aika kokurtsuak ere hartu zintuen, akela geren garaian? Gehienba? E, Lehenago. Gazteokan garaian? Gazteokan garaian. Nintzen uh, izan zen lauroita uh, bederatzean, eta nire lehenabeziko irakaslea zen txato, gaixoa. Eta maite nuen asko, asko, asko. Benetan hori, benetan gero ona, e, txatorekin, iren erekin, eta buf. Baina badugu bestedik, zuzenekuari lehentasuna hor baitugu entzule bat beha egunon zuri? Gunaan. Nundik daitzen duzu? Igaizagaji. Ados, eta ze kantu nahi dakuzu galdegin derazu bat zoni? Uren zego kantua? Bai. Bai? Bai. Uha uha. Uha uha. Bai etz? Zenaizu, rog moduan nahi duzu? Bai. Ah. <laughs> eta nuren dako? Ata eksigen dako. Ah, kantu eskaintza dugu. Beraz, Aitatxirendako noren parte zer gaiten alduzu berriz? Nahi, nahi la... iagalgetik. Eia da lagetik. Ah, dos. <coughs> Aitatsik dendako, zuk eskainia. Ez agutu du. <coughs> A, aitatxik zer du izena? Iñaki. Aitatsik, Iñaki rendako, beraz, kantua, olentzero. Jok mol lehan. Kostura sebilan. Adio, Olentzero joan zaegu mendira Intenzio Intentzio zioarekin ikatze egitera Aritu zuen ian egu berrizela Lasterka etorri da, berria ematera Horra, horra, horra, gure holentzero Bi paortzetan duela eseritan dago Kaporak ere baitu arautatxuekin Bi araskaritzeko sakuarekin Kaporak ere baitu arautatxuekin Bi araskaritzeko Txakuaregi aurra, aurra, aurra, gure jo zero, pipa orzettan duela, eserita dago. E Eri, edalareko, beraz, horbaten uh, partez, bere itatzi, inak irendako eskainia. Eukenek, zugarra morditik deiturik, eta hau uh, nekan abesti bat eskatu du. Akelarre kantuz, neiko luke, kantu bezala, akelarreren kanturen bat izango da. Hai? Watson, zugarra mordiko eukenek galditurik. Itut gauak, kantu zera maiten ditut gauak, Kantuarekin Gosat zen neurepenak Kantuz kanpotik negarrez barutik, Kantuarekin Aztenutt kriñaknik, Kantuz dira amabezia! Azteko iltzia Deuretzat kantuan dago Fortuna guzia Eta kantuz, kantu Noa botatuz Deure Zuetan triste bezetan aserre Zuetan aurrean Kantatzen dut lege Naizetago korik ez izan Zuetan aurrean Xartu behar dut martsan Kanduz dira ma Asteko will sia kantuan dago Fortuna cusia Eta kantuz kantu noa botatus neurea sia Para pa, pa para Para pa, pa Pa-da-pa-pa-pa-da Pa-da-pa-pa-pa-da-da-da pa Eukene, zu gara morditik eskainia nekaneri, kantuz, eh, kantu hori, akela retalarekin, hainitz zantzaldietan eman dukezu. Hula! Hainitz, <laughs> bat hori. Bai, bai, noski. Eta badugu beste, entzup ah? bat. Bai, Artura, Uxtian, Egunon. edan, edan, botsan. Bai. Norendako eskain zendio, uh, amak, Eben, edo nori. odei, zuban, eta magiren zazt, Bai. Eta ikastolako, uh, e, ziburuko ikastolako entzat, dindendon, alba limadu egin, Di... watsonek. Bai. <laughs> Eginen du. Bon. Eh, Mirazker bezko ditzeko eta egu e ba, zuri. egu berri hon denei. Bai, adio. adio. adio. Din dendon, din dendon, egu berri on, on, e e eta karriketan ibiltzen gira. Ikastolako lagunak gira, eta karriketan ibiltzen gira. Din dendon, din dendon, egu berri on, Zorion, zorion, gabunak din dan. Din-dan-don, din-dan-don, din egu berri Sorion, sorion, gabon gabon Odei, Shuban Magiri, amatxiren partez, beskuitziko amatxiren partez, eta ikasturako, aurgu ziendako eta bihentzulebea bere alaitza emanen dakugu, lehenbizikoari, egunan? Egunan. Nondik lehitzen duzu? Bitiñakik. Bitiñako? Laida. Laida, beraz, laida, ze kantu entzun nahi duzu? Magali. Ah, Magali. Magali, akelarre ez? Akelarre ab. Eguz kizpiakit zali heinean Tabernaz taberna erosoda biratza Gitarzalei baten melodiaken entzuneta Tarteka ere neskadaten ahotsa Lapje hens es antzigun eta go, du lertu es. Egoaletik atosela eta, wewi, shall I we say? Bertako gastea reqdetzen etago, ere berdin. Herdera que sin un lertu pagna, agurtu genuen Magali baroak kaletan zehar gitarra zintzirik kalepotik Betaurreko biunaz begiak estalirik Magali eto noren undutik kigaro eta denak begira atzetik Batzutanen zunarren adio Magali Akela geren beste kantu bat, kantu zen ondotik Magali eta bitiñako laidarentzat zat eta laidaren partez. Besten zure bat, egunantzuri? Egunan. Beraz, nondi deitzin duzu? Espeletatik. Espeletako? Marrión, esperitatik, nora eta argiaren Nora eta argiaren dako, ze kantuna izinuken entzun. Uh, nere herriko neskatsa maite. Benito lertsundi. Nere herriko neskatsa maite be istantean, denbora emeiten dakugu uh, itzen ameiteko eta entzunen dugu. Anartian zuri egu uh, berri hon? Egu bai, pasea egun Bai, jo. Nere herriko neskatsa maite Ahhoz kolorez zaitut gaur lastan zen, itsa, sogarden, lurgozokoandaare, kresalaen usaen zeru kolore, Nire biotzaren, Taopa de nocheez, zure grazia dut kantatzen, Nire biotzaren Taopa de nocheez, Zure dut gantatzen. Biotz minberen egun sentia, Jari sufrituaren lamia. Ipuen zaharren pipareta ez dia, Erreka garbian kantu bitxia, Udazken lizunez, Zahodeian zia Izar zerutaren irria Udazken lizunez Zahodeian zia Izar zerutaren irria Lambro Artetik Itxas geldira Lehunki zoazen Txoria erosa Amo Diozko xentipenaren atza, zure espainietan loratuz doa. Goizeko intzetan, belardizera, eguzkitan zilardir dira. Goizeko intzetan, belardizera, eguzkitan zilardir dira. Benito lehtsun diren kantua eta ezperetatik eluzitzaukun. Kantu eskaintza be, aipatu dugu txatu ostion, txatok idatzi zuen. Arrosako Zolan kantua ainitzek ezautzen dutena eta berdinenik hori galeinen nauzut, Watson. Eh, vale. Arrosako Zolan, kantu zidimolan Naize eta telebistan ez gaituzte modan Euskarren gara Lokarri askarra, gaui iun honetako gure artizarra. Zazpi ulangile, txutxu ta egilez, geroa, ez dita izke berez. Konsertunen bidez, musik ez diez, Euskal izen taizana betikot bat bitez. Zazpi ulangile, txutxu ta egilez, Horain adageroa ez Ez dita ezke berez... Konzertunen bidez... Musika ez diez... Euskal izinta izan... Ametikot bitez... Kokat hamburguesa... Euskaldun balderesa... Guztua galzea ere zerdu... Gunerresa... Gendunai digute... Bihotz tabertute... Izak iklonikoak... Egin nahi aituzte... Jode zagun bada... Gorak ialdaba, multinazional herria erria ez gara. Pretoita kortzikar, kanak oxitandar, norbedere izaiteko ardezagun indar. Jorezagun bada, gorak ialdaba, multinazional oien, erria ez gara. Pretoita kortzikar, kanak oxitandar. Norbe dera izaiteko ardezagun indar. Munduko herrien, ta irratiribren, bilgun egosua gokduk urtero hemen. Uainen hildoan, asmoak geroan, elkarren ezagutza daukaguguan. Munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen txokak, Danza eta irria, gantu zilargia, gauon tanzorion txuda euskal herria. Mundu kuerronkak herrien borrokak, bildu gara usteko zapalpuntzen txokak. Danza eta irria, gantu zilargia, gauon tanzorion txuda euskal herria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 Txatorren itzak eman dituzu Watson, haren horitza uh, penez, eta begikiska bat hemendik egiten dakogu eta berak idatzi du zure biografia ere dumora.org uh, blogea, begiratzen al duzue, eta badugu, entzule bat, egunon? Egunon. Bai, nondik uh, deitzen duzu? Uh, landi barchetik, panxika. Beraz, panxika. Baina? <laughs> bai, zure? <laughs> Bai, plazer bat, buratzonan entzutea, eta ere du bat da guretzat uh, Euskara ikasirik, Euskarazkan zuzari, denentzat, ere hmm. bat izan behar dela. Jaki zazu baiet. Hori da. E, Naiginuan entzun, um, zazpion ta hidrogoetan lau, erzainak taldearena, badakit, ongi maiten duela ere, eta ara, etxetik urruan diran pentsatzen dut zazpion uh, baino gehiago direla, bera zorien guzientzat, eta etxean diden entzat edo. Ederki, ertzainaken kantua? Eko berri hon, Gisa bera, panxika, mirezker? Eta pasea egun gabe bat, baino latzago, Taurteak? Egun baino gehiago Boste uneta Hirurgeita lau Oe huts Samia zabaltzen Batzuen uste zordain zen, dago kien zigorra maite du tenen zat berriz askatas unaizea baina nori dorkulertarazi etxien bakarrik denari boste honetan Hirur gehi talau gehiago gure bihotzia. Zuen ustez orain zen Dago kien zigorra Maiteru tenen zat berriz Azkata xonaizea Bañan hori, dar Ietxean zain bakarrik denari Bosteun eta giruro gehi talau taupada Gehiago gure bihotzia Bosteun eta irurgoita lau kantua ertzainakena Euskal Prisuen aldeko kantua erreiten al dugu da eta gurekin den Oianari galenean dako gozze kantu entzunen nahi duen. Beraz, Oiana? ba, Hi. kantu hau eskainiko dugu Euskal Irratiotako langile guziar bai eta laguntzaileer. Zenta urte osoan karaskan lanean galetzen dira aritzen dira eta hauek ez ditugu antzi behar urte bukaera honetan laguntzaile haunek, haunitzak parte maituta irra acionen egiten eta langileak ere bai, basiberoko botzako Julen, Laurentz, Txitxika, Simon, Peñatz, Maiteri, Hirulegiko erratiko, Pantxika, bernadet, Pantxo, Zozu, Katalin, Jone, Marianezi, gure erratiko Olatz, Intza, Arantsa, Kristof, Marga, Batxich, Machin, Charlotte eta Panpiri eta Antxeta erratiko, Unai, Alba, Maia, Koldo, Aitor, Aitxiber, gure redaktoreari, Pepe Hizpuruari, gure zuzendariari, Txitxo Bedberri, denai ugu berri on Horz diegu. Eta zuri hojana, programazioa duradunadi. Eta egizko hartzen duzu, hagen ez duzune horrean. Ez duzune horrean. <laughs> A ber, zuri gustatuko zaizun bat, eta hauek animaturik itzultzeko datorren urte tigoiti. Urte osoan aiekin segituko baitugu Euskal irratietan, animaturik baya entzule egiteko prastizateko denei, animo guztiak emaiteko. Kantu batzuk auta, nahi duzune. Kontu zean, eh? autuan ez, eh? eta horrekin animatuta etorri bat dira berriz. E, kantatuko dut... Uh... Uh, Ruper Hordorikakeindako uh, kantu bat uh -huh. uh, gutxi ezagutua Baina nik uste oso polita dela Aizea Garizumakoa izena du Lagun zarrekin Elkartzen Naiz bertan Kalam kresala resala aitzetan Bizitzako gunan etxiga behak Inoizko garizuma irrealenean Alai tasunez mintzogara eguzkitan Aiz betiko ashmoa gu galdua komutan Garisu mako aisea entudau Harea gotos begiendi stidai Jenko ari eskel karrekinkera Onazten da baino lehenago txarra Adio atzoko ametska iztoa. Bire estuena ere aurrera doa Hemen okerreko aldikoak Ezertan nasxmatu ez dugunok Norrdere lotsa sarduradarla Guge urega sarturatzen bezala Petor biharkoa gaurkoa bezala Lagunalaak, Erroneta resala. Betoraizean garizumakoa, arratxeko erimiak usatzera. Jankoari esker elkarrekin gera, Onazten da baino lehen agotxarra, Adio atzoko amez gaiztoa. Bide estuena ere aurrera doa, Laguntzarrekin elkartzen naiz bertan. Euskali ratitako amistralari talangilegu zientzat kantatu duzu. Watson, Ruperen kantua, Ruper Rodorikarena, tituluaz zoindaz usen? Haize, gari sumakoa. Haize, gari sumakoa. Haize, haizea gari sumakoa. Eta badugu, mesu bat oiana. Bai, eskaera bat beraz, Bob Dylanen kantu bat nahi duen zuen entzule honek, eta ba, oren, momentuan irratia piztu duten guztiendako. Eskaini nahi du, Bob Dylanen kantu bat duatzen, haber... <coughs> How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many years can a mountain exist Before it washed to the sea Yes, and how many years can some people exist before we're allowed to be free? Yes, and how many times must a man cut his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind. Ilanen uh, kantuak fama etarik bate, izena ez estakit baina uh, izena... Blowing in the wind. Blowing in the wind. Eta hori entzule batenako eta irratia piztua duten guzier eskaini die entzule horrek. E, antzi duzu zerbait izen bat tostion uh, oiana eskoli irratitako langilena zerrendan? Bai, barkamena, kajin. Kajin, <laughs> eh, baina badak izo, ba, zuretako horrek kantu bat izanen dela hemen. De, Berak ere parte hartuko baitulako alako hontan ontan, egiten duen hariketa hau ondoko ostegunean beste kantari batzuak izanen dute, eta kajin sendarineko aizpen Bai, kide izateagatik, han izanen da eta orduan ba, barkamenak ahina, bakarra antzitu dela Euskal Irratetako kantarien edo, langile guziai eskaina izan zena keinutxo bat beraz berazortan eh, egiteko. Jendak deitzen du baina ez da usartzen, zuzenean sartzen, orduan nik egiten dut haien izenean kantu eskaintzak bat zane, kantu bat ba, etxean dauden guzien zategu berrin, baina batez ere ba, etxeko kideak eskaz dituzten etxetik urrun daudelako kantu bat galdetu duen honek eta zukautatzeko kantua ez dira eusartzen kanturen bat, ba, etxetik urrun dauden guzien za, tegu barriz, ba, familian izanen ez direnen endako. Ados. <coughs> <coughs> ah, badira Hiruaste, uh, uh, Mikel Urdangarineke indakoa. Ez eh? du gentzuna oino Mikel Urdangariren kanturik goizuntan? Ez oindikes? Oindikes? Parata beraz. Bai. Entzula hau beraz Espeletatik deitzen zuen eta orduan etxean uh, egu berri ospatuko den familia batzuetan bazunbait kide. Etxetik urrun izan ezkero haiendako eskeinina izan dute kantu hau. Beraz Mikel Urdangariren hautatzen duzu batzan. Bai, badira iruastet. Iskin idazten dizut azken aldian bezala egia da bai sasoionetan otza egiten duela neskagazte bat ezagutu dut iruazte bat direla esango nuke beren begiek Erazorggindu nautela, neska gazte bate ezagutu dut, Hiruate batirela, esango nuke bere begiek, erazorggindu nautela. ken bidai hau ez duzu izan, etxe ondotik hihesa. Nigandik urrun auurrktuaren ara hilttzultzekoametsa, Zuekin beti oroitzen ba naiz, aztu naizenikez ez pentsa, Sentimenduak esaten baina, ez da aun gaiza erresa, Zuekin beti oroitzen da naiz, Aztu naizenik ez pentsa, Sentimenduak esaten baina, Ez da hain gauza erreza. Orain goizian pozikartzen dut, Mende trena, Zarrizko zoru ahaztuetan, biderik eta zarrena. Bizitzak sarri erakusten du, badena eta ez dena. Inoiz latzartu banindu ere, gaur gozo hartu nauena. Bizitzak sarri erakusten du, badena eta ez dena. Ijoiz latz hartu banindu ere, gaur gozo hartu nahuena. baina megun luzetan, bihot zaigo da triste. Agindutako promesa hura, ezin kumplidu Loriakudan kantatzen baitut, Inoiz gutxitan ez uste. Letrak ez ditut, hora indikaztu, Akordatzen aizain beste. Loriakudan kantatzen baitut, Inoiz gutxitan ez uste. Letrak ez ditut, hora indikaztu, Akordatzena izan beste Loudanggarinen kantua etxetik run diren kideta sin nide guzier zule baten partez prestazazu bakezaaleak anjedualderena Watson eta haman komunian duzu anjedualderekin aelaage taldeko kantari zanzistela biak?a Zubaino leen bera ez, zuzia Gutiendko nahi duzuan Watson. Bakearen uso faltsu denen aurka. Justizien dago herri enoreka. Azkatazunari espiderikuka. Erri honek bere bidea badauka. Bake salen akara Bake naidugu Bake salen akara Eta Bake ambisi -am naidugu Ez guanitzmaite, Madrile eta Pariz. Ez guo toizzaindu, ainbeste polizzi. Ez gu defendatu, michileta unziz. Ez erriau zampa, pein eta berriz. Backe salea gara Backe naidu bu Backe saleak gara eta Backe dise naidu Ezken gulenanik eta kentzen diarrai. Ezken izerdirik lana badutenei. ei. Ez guiar kapital, basatien morroi. Herria osaltzeko ez guri egin dei. Ba ke sali akara Ba ke a naidu yeah. ba Eta Ba ke ambisi naidu Andi du kantua bakezaleak bake, bake bideakokide gu zientzat eta bakea sustengatzen duten guzientzat eta norbeit bat dugu hor entzule Igunan Bai zurie Bai, entzuten duzu? Espeletatik Espeletatik, espeletako? Nor zira? Uh, unai Unai, ze kantu nahi duzu entzun, unai? Ego eta zahara Ego eta zahara Ego Hori da, eta... Aita txirentzatu da txik zer du izena? Uh, Aitatsi angri. Aitatsi angri rendako. Mirezker unai eta iguberion ospa desiratzen dauzugu? zurita eta zuri familiari funtsian. Mirezker? Baina, errotazara. Errotazar maitea, Uraren ertzean, Urare ner tseam da Baša ti bel tseam Negare gite mvesu zuta soroinzea negaregiten den zu alea tzea niere tristena bil zuta soroinzea Zot intzeku adagi Errotariak Itzalitako Izar dirdirak Diran iretzat Zure begiak Izar badago Orgoiko lepuan Errotasarra berriz Erekazokuan Belebiziko pena Badaukat barruan E sinkingeske bi el kare duan bere bicopema bauda cold barua e sinkingeske bi El carren ondua Bizitzaren legea Naide tonartu Alabearra Ora ie sar tu veres tu ana sertan vear tu Erota sar mai Negaregiten bezu, alea txetzea Nire tristen abil, suta soroitzea bezu, alea txetzea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 so Uzturik bukatzen duzu saioa, Miresker hasteko, ara eta be galle hori erantzunik, deitu dute entzuleak eskertzen ditugu ere, eta be Miresker berriz ere eman dituzun kantu eder horien zat. Demoran intzina baitoa, desiratzen dauzugu, Watson, Eguberrion eta... Bai, Eguberrion zuei, entzule guztie Eguberrion, eta Miresker deitzeagatik, <laughs> ere. Eta be ondoko eguna karte? Bai. Plaza horietan siko zaitugu, Baskari, plazerekin. Apairu, eta Natekin bai, noski, noski. beldur izan nintzen nasieran, baina ondo, bana, ja <risa> egina, bo, ba, miresker hasteko batzon, bai, miresker zu egin eh. eta egu berrion berriz egu berrion Beti esate dirate beti asken daizela eta zerekin behar duzik Madarikatua Eterra da Zen et Bizitza Baina orain Izul gaite